Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Vi börjar med att lyssna till en sång. Döden, harta, sitt väl, Gud, den, Jesus, I'm the som längtar efter Jesus och möter honom och honom för jag Jesus på skyn. möter honom på skivet halleluja som har hopp för ett ska före som ska beståda Jesus Kristus mig sångs av Arne Imsen tillsammans med församlingen en liveupptagning från ett väckelsemöte under Maranatafolkets sommarkonferens 1978 tror jag att det var. Budskapet i den här sången förmedlas ofta under begravningar och sången har ett budskap som talar om att döden är inte slutet. Vi lever här 70-80 år om livet blir långt säger Bibeln. Men eh, sen då. Ja det är en fråga man ofta möter. Vad händer efter döden? Bibeln den ger oss ett svar. Den talar om att människan hon har inom sig. Något som Gud har lagt ner. Till skillnad från den övriga skapelsen. När vi läser om skapelsen så står det att Gud skapade himmel och jord. Han skapade växterna, djuren och så vidare. Och ja, till och med planeterna, solen, månen. Och allt det här som vi är beroende av för vår överlevnad. Det ska en gång upphöra att existera. Men människan, det finns en väldigt stor skillnad i människans skapelse. Hon är skapad till Guds avbild. Och Gud, han är från evighet till evighet den Ja, han är till föreskapelsen och genom hans Ord så har allting blivit till som finns till. Jesus Guds son: Han är inte heller en del av skapelsen på det sättet att han har blivit skapad, utan det står om honom att han är förstfödd före allt skapat. Så än en gång: himmel och jord ska förgås. Allt ska förgås, allt vi ser runt omkring oss. Men människan, i människan har Gud lagt ner något av sig själv. Han har gjort oss lik honom. Vi har evigheten inom oss. Synden har ju fördärvat oerhört mycket. Och synden föder död, bitterhet. Allt det här mörka och eländiga som människor brottas med. Men Gud har i sin nåd sändt oss Jesus. Och Jesus säger att alla som tror på honom, alla som tar emot honom i sitt liv. Alla som låter Jesus få bli herre i sitt liv. Då står det att han ger som gåva, hör här, evigt liv. Vi ska aldrig dö. Jag ska läsa ett bibelord i första Korinther brevet 15 för att belysa det här som vi har pratat om. Just hur stort det är att ha Jesus som herre och frälsare i sitt liv. Vi börjar läsa från den 20:e versen. Det handlade om ifall Jesus var uppstånden eller inte. Nu har Kristus verkligen uppstått från det döda, som förstlingen av det avsomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och därefter när han kommer, det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud fadern. Sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt. Ska vi stanna här? Hör här. Döden som är varje människas stora skräck. Ingen vill någonsin se döden. Alla vill leva så länge som möjligt och ha ett meningsfullt liv. Men döden klappar på. Efter livet här, tidigt eller sent, så kommer döden. Men här står det att döden berövas sin makt. Som, som vi hörde i sången här, döden har tappat sitt välde, udden bröt Jesus utav. Här har vi det nya livet i Jesus, det som aldrig någonsin ska dö. Vi, vi, vi fortsätter läsa, vi läser vers 26 igen. Som den sista fienden berövas döden sin makt. För allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom. Gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt blivit lagt under honom. Då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt i alla. Ja, vad handlar det om för... Vad handlar det om för liv som aldrig ska dö Nu kanske någon frågar Läser vi vidare här i vers 35 Hur uppstår de döda Och vad har de för kropp när de kommer Du svarar Paulus så här Du oförståndige Det du sår får inte liv om det inte dör Och det du sår har inte den form det ska få Utan det är ett naket korn Kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger det den form som han har bestämt. Och åt varje frödes egen form. Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, boskapsdjurs, fåglars och fiskars kroppar. Det finns både himmelska kroppar, jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag. Och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans. Månen en annan glans. Och stjärnorna en annan. Och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt. Uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet. Uppstår i härlighet Det som blir sått i svaghet Uppstår i kraft Det sås en jordisk kropp Det uppstår en andlig kropp Finns det en jordisk kropp Ja då finns det också en andlig kropp Och här fortsätter alltså Paulus och talar om denna uppståndelsen Om det eviga livet Denna gåva som Gud har gett oss i Kristus Jesus Sen fortsätter han längre fram Och fokuserar verkligen på Jesus som är källan Som är ursprunget till detta liv som aldrig någonsin ska dö Den är Jesus, han ska komma igen Vi ska möta honom, vi ska få se honom sådan som han är Ansikte mot ansikte vi läser från vers 51. Så jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna. Men vi ska alla förvandlas. I ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet. Då uppfylls det ett ord som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Det här budskapet är så enormt. Och jag önskar verkligen att du som lyssnar till det här programmet öppnar ditt hjärta för Jesus. Jag känner inte dig, jag vet inte vilken situation du lever i. Vad som omger dig, vad som tynger dig. Vad du har för framtidsplaner. Eller om allting har gått i krasch. Jag vet inte. Men det finns en som vet. Gud, han känner dina tankar. Han känner dina bördor. Han vet om allt som du brottas med. Och han säger så här. Kom till mig. Ni som arbetar och är tyngda av bördor. Jag ska låta er vila. Och Jesus han inbjuder oss verkligen att komma till honom, att öppna vårt hjärta för honom. Bara det här att säga namnet Jesus, det förlöser så mycket. Det skänker ro till en orolig själ. Det skänker frid och det kan befria från ångest, det kan befria från tunga bördor av olika slag. Namnet Jesus. Döden är uppslukad i seger. Tänk allt det här finns i Jesus Kristus. Ta emot Jesus i ditt liv. Du kan be en enkel bön. Du kan säga Jesus. Här är jag. Hjälp mig. Ta emot mig. Och du ska se att han flyttar in i ditt liv. Han börjar utföra... Sina gärningar i ditt liv. Det är någonting som du behöver. Vi ska lyssna till en sång och ska fortsätta lite till. Kristina Imsen sjunga kommen till mig. Vi ska titta lite i Markus evangeliums sista kapitel. Här så berättas det om Jesu uppståndelse. Här kan vi då läsa om Maria Magdalena, Maria Jakobs mor och Salome. De gjorde väldoftande oljor. Som de, de hade det med sig för att gå och smörja Jesu kropp. Och de kom då till graven när solen gick upp. Och de hade en stor fråga: Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Sen eh, fick de se när de kom fram att stenen var bortrullad. Och den var mycket stor kan vi läsa. Och de fick se en ung man sitta inne i graven. Och han sa till dem att inte vara förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret. Han har uppstått. Han är inte här. Här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Den här, de här kvinnorna fick alltså ett uppdrag att förkunna uppståndelsen. Att berätta, speciellt för Petrus och alla lärjungar då Och så skulle de säga det här Han går för er till Galileen, där ska ni få se honom Så som han har sagt er De gick ut och flydde från graven fulla, Fyllda av bävan och bestörtning Och de sa ingenting till någon för de var, de var rädda Det var en sån omvälvande upplevelse men sen står det så här i vers 9. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena som han hade befriat från sju onda andar. Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Jag, jag tycker det här är så. Ett sånt oerhört vittnesbörd Jesus han berättar först Inte för vem som helst Utan här har vi en kvinna Som verkligen var i en utsatt position Hon var en synderska som det står i Bibeln Prostituerad Hon hade blivit befriad från sju onda andar hon ansågs inte trovärdig och det gjorde inte kvinnorna på den tiden. Men ändå väljer Jesus henne. Han ger henne uppdraget att gå och berätta om uppståndelsen. Sprid budskapet om att Jesus är uppstånden. Och hon gick och berättade. Men när hon kom då, de fick höra att han levde och att hon hade sett honom. Då trodde de inte på det. Och det här var typiskt för den tiden. För en kvinnas vittnesbörd räknades inte. Men ändå så Jesus, han bröt de här barriärerna. Det här förtrycket som fanns. Och den här synen som fanns på mannen och kvinnan. Och han lyfte fram kvinnan och såg till att. Det hon har fått uppleva, det hon har varit med om Ja, det ska hon också få vittna om Vid ett annat tillfälle kan vi läsa Om hur en kvinna smorde Jesus fötter Med en dyrbar parfym Och sedan torkade hans fötter med sitt hår Och det blev genast reaktioner i den samlingen Man fördömde det hon hade gjort Och sa att att det var en dyrbar skatt som hon hade öst ut på Jesu fötter. Det kunde man väl istället ha använt till något bättre. Till att hjälpa de fattiga och så vidare. Men Jesus, han tillrätta visade också där. Och så sa, sa han att det här har hon gjort för mig. Som en förberedelse för min begravning. Och så säger han att det hon här har gjort, det ska. Förkunnas överallt där evangelium förkunnas. Jesus bryter barriärer. Och Jesus han lägger inte tunga bördor på människor. Utan han befriar människor från bördor. Och så ger han ett uppdrag. Inte till bara några få utvalda men till den som vill den som har ett öra. Den som har ett hjärta som överlämnar sig till honom. Här handlar det om det mest centrala i evangelium. Jesu död och uppståndelse. Det budskap som vi framför allt har fått att förvalta. Som vi har fått att förmedla. För det är på detta som hela vår frälsning bygger. Han har dött för våra synder. Han har uppstått från det döda. Och nu lever han och vi lever i honom. Vi är uppståndna tillsammans med Jesus. Så ta lärdom av Jesu berättelser. Ta lärdom av Nya Testamentets undervisning. Om hur angeläget budskapet är att vi får ta sin boning i oss var och en. Oavsett om vi är fattig eller rik, träl eller fri, man eller kvinna Se till att bli uppfylld av heligande och kom i funktion för Herren Jesus Det finns något som säger oss att tiden att verka är väldigt kort Det finns så mycket tidstecken, det finns så mycket som händer runt omkring oss så mycket som oroar människor angående politiken, klimatet, all orättfärdighet, alla krigen, flyktingskaror. Du, hela världen den är i en obalans och människor lider. Och allt det här talar Bibeln om som ett tidstecken som säger oss att Jesus kommer snart. Så det hastar. Det hastar verkligen... Se till att komma i funktion för Jesus. Låt ingen få trycka ner dig. Utan Herren Jesus fyller dig med sin kraft. Och så blir du ett vittne för honom. för kunna Jesu död. för kunna hans uppståndelse. Visa på vägen till Jesus. Det som är befrielse för människor. Det som kan ge människor frid. Och ett sant hopp. Amen. Ja, vi stannar där. Jag heter Berno Vidén och du lyssnar till Radio Maranata. Vi hinner med ytterligare en sång. Innan dess så vill jag göra ett upprop också för tidningen Minatsropet. Minasropet är Maranata-församlingens tidskrift. Och nu i dagarna så håller vi på att färdigställa julnumret. Vill du ha det hemsänt så hör av dig. Du kan skriva till info.midnattsropet.se Eller gå in på midnattsropet.se på webben Så kan du där se också kontaktuppgifter Hur du kan anmäla dig till en kostnadsfri prenumeration Gud var och en på återhörande